розпочається на її території. Що можна при цьому відчувати? Які алмази має розкидати у пилюці? Тіло? Про нього тут взагалі не йдеться. Душу? Що там її лишилося? Добром більше, добром менше? Хто з тим рахується? І чому має вічно підставляти щоку? Чи колись здобудеться на характер, чи вже ніколи? Хто вдихнув життя у ці кадри Хто зробив з ілюзії її світ, адже розумілася на ній краще, ніж усі решта, адже сама творила таку ілюзію з нічого, невже стала жертвою законів, придуманих для виграшки. Бачила ж бо тисячі кадрів і тисячі героїв. Що для неї якийсь там філософ, який жив 250 років тому? Що для неї чоловік, який не любила? Що для неї зображення, яке існує тільки на маленькій плівці у сейфі? Що для неї кожне, зокрема, і все разом? Ілюзія? Фікція? Творчий обман? Професійний допінг для підвищення адреналіну? Включення хімічної реакції, барвник для чорно-білого кадру? Маленька кольорова обгортка у цього великого пекла, у якому ніколи не було справедливості? Техніки оператора, здається, не було її самої. П'ятниця. Те саме думала зранку – Уже затиснувши касету під ліктем, Прямуючи до апаратної. Зіткнулися ніз до носа І з ядзею, котра знову не обізвалася. Згадала, як перед самими гастролями Королівського балету, Щойно напередодні сидівши За кавою і з химерою, Побачила його із злізою У підземному переході. І йшли на зустріч у справдешній порожнечі Жодної людини, тільки він, вона і ти. Пройшов повз тебе У цілковитій тиші. Видно, добре заболіло, якщо донині тримаєш у голові. Після тисячі днів існування ти для нього зникла, як і він для тебе теж. Що з тими інженерами робиться? Я тільки приходила в апарат, но зразу вмирали від мігрені і просилися на каву. Знали, до кого звертатися. Лишалася сама. Ірка запізнювалася. Жек вимагав чергових довідок, так ніби він їх ковтав по 10 щомісяця вклала касету в нішу, котра, ніби повагавшись, повільно заковтнула афіроване. Рука на мить зависла, а потім натиснула клавішу. Коли у коридорі почулися кроки, до кінця касети залишалося кілька хвилин. Тамара виключала апаратуру і сіла до мікрофона. Влетіла Ірка і сходу почала писати розгонну дощечку. Підбадьорений кавою кирильцю прокрутив вихідну і недбало дбало кинув Ірці «Перепиши номер», бо це майстер, а не вихідник». Ірка по-господарськи обірвала кирильця і сама уклала касету у магнітофон, прогнала кілька хвилин і тупо видивилась на зображення. Пустила на граничне прискорення, далі, далі, далі, врешті, повернувшись до Тамари, вже переходячи на істеричний шепіт, вимовила по складах. «Розмагнічено?» «Не може такого бути!» зойкнула Тамара і сльози виступили – по самі нафарбовані аж нині вії. Не може бути, як? Це щось із магнітофоном. Ану перевірте ще раз. Але на плівці ніби йшов чорно-білий сніг, і тільки на тридцятій хвилині Хемера говорив, що ні за чим у житті не шкодує, ні за ситим прив'язанням до пакола, ні за сімейним гамором, ні за жіночкою косою зашморгом, ні за ставком із вербами» бо велика вода тоді, коли її бачиш, зблизька, і великий світ, коли в нього вирушати. І він відвернувся, ідучи геть від камери, від неї, у руде міжсезоння, поміж комишів, з яких важко злітали осінні селезні і розчинялися в тумані, як розчинялася поволі його постать, легко сутулена і з рівним солом'яним волоссям, що впало на комір свити, спричиняючи несподівано різкий біль у грудині. І вона, рятуючись від того болю, заплакала вже по справжньому. Увійшли до кімнати все ті самі, високий, що бив, і любитель музики, менший і щупліший, але хіба на тлі першого. «Знаєш, який сьогодні день? Субота чи неділя? Спішиш жити. Правильно спішиш. П'ятниця. Вставай, проїдемося». У дворі стояв рафик, доволі пошарпаний, схожий на швидку медичну допомогу. У когось позичили. Вже навіть очей не зав'язують, значить, фініта. Але для чого, спитали, день? У салоні пахло свіжою сосною. Там було ще троє –